Câine de soi, caut un stăpân mai bun. Autor, Emanuel Pop. Nu știu din ce pricini, dar m-am calificat și pot azi să vă confirm, în deplinătatea facultăților mele mintale, că sunt ogar. Pe scurt, ogarului Dumnezeu. Și adeseori acesta mă folosește în petrecerile sale juvenile, recunosc. Deloc frumos, ba mai mult, de cele mai multe ori rânjesc prostește cu buza umflată în lumina lumii. Dar asta nu ar fi nimic. Se spune că dincolo de toate ar exista ceva inedit, un fel de pedigree un năut prin venele mele, vedeți bine, de aceea și sunt cotat ca un ogar de soi. Eu vă iubesc. Iertați-mi dezinvoltura. A devenit ca un instinct. unii lumesc falsitate, alții să i spun sentiment de apartenență corelativ la umanitate. Nu știu, oricum, precum confrații mei canini, sunt tot ce s-ar putea numi mai dulce. Un lucru însă mă face... <gânt> Oare să vă spun? Trist. Dar trist rău sau tare cum doriți, că și tot ce ademenesc, tot ce iubesc eu, așa, fără de prihană, cum pică bine la unele texte, iertate-mi fie păcatele de câine. Domnul, stăpânul meu, ucide și-și aduce în casă. E plină sala de trofee, răsună de triunful său de vânător. Of! Lectura Maia Martin